Begisain lagusiearen tenore azurekin maite lepai eta egi urhatsen ogeita maikagaren maik edizioa ireganda besta giruan ala ere. Uh, ardo edunek bere arenkurak plasarato dituzte. Eta arenkua tuik bai agertudi xeskako arduradunak prefetaen zirkular ezta ez behar baizalakoa alde batetik eta bestetik. Soz eskazza da tekeik hasle habo izanen delaiko ondoko urtetan horche. baten behar agertude bai shikulan beno habo. Barthelemiag eramikuseko haute da basen afarako sindikataen lehenda kaiberia horrearenkoak badia ondoko xedeen sozaen bilseko eta kultur salian koldo suazoen euskalkiak libria eta e shibio komaskaden asken eman aldia iztanda bai juntan eta den boan aldetik zer berri elola Ebi denbo ateli badugu hastelengo izuntan eta gure termometro lazio osketan Denbo ateli okamber gynuke eta egun erditikat odei franko uliantuko da eta ebi ena ontsenmentu angeateke aresti untako egun temperaturak eme sortzi osken enguian goa tuko dia Ebi denbo ateli Hieuehun eta berrogeita hamar bat zentek baiunan igan neskan egin egin gisa kate batekin galt egin Ibon Fernandez iradien preuskal presuan libratzia e itarsun lari batek hunkitsen du hau eta herira mogimentiek eta familia kuek hitzartziane galtua araberitu zien huen batez egin zen beraz gisa kate prefetuatik eta herikoetxiala arte hoietan parte harz Zailetan izan zen Silvian alo deputatu sozialistia, edue Ivet de Bardio doni banelohitzuneko haute txia, hortasi beharda aste lehen huntan, presoan kasu hau astartuik izanen dela parisen hiu epailaen artian. Aste hundar huntako gertakaietan atzogo izan bastidan istripu lari bat izan da, hogeita hamar urteko gizombat lari ki kolpatu da, otoa istripu batetan autoa otoa bidetik elkida eta mürü baten kontre junta Heri urhatsa atzo iganda semperen ebiaikin abiatusen egin aldia bena urhentu ekiaikin eta uzatu giruan igantzen beraz hauren zat xoko beritiak gehitieke ben uzatu utzulia egiten zielaik. Puntu ulhuna agertu zen ekitaldi oficialian se askantzat urte saia isantzelaz primaratusian lehen dakaiaden paskalendok euskararen errakunde publiko ko lehen Baikorago agertu laik, pausu tipi bat balinbadae legepeko lege pausutkipi bat izan dela justoki ensuten dugubai lehen ikauai Franchua Maitea Euskararen erakunde publiko lehen dakai eta ondotik ur gorostiaga siaskako susendai Uhtekka egiten haaldila uratztkipiak uratztkipiak behar diren nementoa bainan aurrera balin badoa, urratza, behar da, konsideratu. Ikusiz, sehaskak dituen emaitzak, kasik ez li daizke jobe, holola egoitia. Euskarazik asten dute, aurre, frantxe pasatzen beren etxamina. Eta egunetik egunek ere dute jorda erustez, balentriarik haundiena, erakustia, euskara atxegitzen dela, eta frantzesek bezain ongi, edo jobekia egiten dutela frantsesez. Bon, ala ere, uste dut, ikasten den gauza, mintzaira batian, mintzaira jortan, beharrita izkela pasatu, etxabita. E, e, bon, aurtengo ekitaldea, Nolabait e, kezka baten adierazlea zen guretako, eguera e, kezkagarri batean e, prefetak eginduen zirkularra e, eta gero, eta kezkatu gaituena da bai, Euskal erakunde Publikoak egiten duen irakurketa bai korraz zirkular e, horrena, zirkular e, hori gibelatzea bada, zirkular e, horrek mina hundi eginen digua. Hala beraz, xeaskak uste deberaz, zirkularorek min handia eginen deiola eta herri urhats urhentuik aurtenkoz, egin bihamena eta lanak badia bai zeneta, garbiketa egin izanen baita, buraxota lagun zaila gusien zat sortziketareta egoiti hitzordia emanik delaik bai, senperen. Haute ondoko lehen kolehen bilkoa gindu basen sindikatak, sindikatunek lambat jaman du psd plantanez arteko eta prezident berri beraz haitatu da, Bartelemiag erreda haitatuik izan, hautagei bako zen hogeita bat botz alde eta sortze shuri uken dutielaik, bestalde sei lehendakai dakai orde haitatuik izan dia, akitaniak uh, galteginik zian uh, sortu berri, hor sortu eta herrial kargoak beno, egitura zabalago bat uh, egitia PZD-an jarraikitzeko, garrapen esediak eh, lagentzeko beraz, eta Pesedea guai urhentuik lekuko haute txek el-Karlana sindikat hortan haleike jarreikitzen die, bilkua hortan agertu diarenkua sumait hebentigoiti akitaniak eskuratzeko ordez laguntzak luralde kontratutik denak negoziat beharko beitia eta hoi uh, arenkua gari agertu da, Barthelemi agerra. Goyertio Lur aldeok, regionia geostean eran daudzut, galdeina farroan, plantatzea laguntzen ukaiteko. Eta guai, dilebele hartu dute, eskualeri osoan, parto nerbat bakarrik ukaitea, Konsei deutelopemang, bai honan den Konsei deutelopemang eta Konsei deselu horiekin. Bon, ordean eskualeri guzia di, emainote laguntza, leheno emiten zuten, bai Baxena Farroa, bai Suberoa, bai Erobi, bai Biachune, bai Azparne, Ba, bat anitz lukalde behizki konnu hartzen zutenak, eta guai uh, osoki nahi dute eskolerri usia hartu, ordean izain dade bat ebat. ikusteko nola baiunatik, dinen-dinen galazidat, elo amikusudat, elo azparnedat, eta laguntza horiek. Eta justoki laguntza hoik nula banatuik izanen dien, eta barnek aldi estenez galtzaile izanene renkoa agertu da. berize zei bartelemi Ba, ianikoa uh, goierki doko presidenten galdia hortan tzen, eh nahi oke biztanena barneko aldeotan atxiki chargé de mission tauriel colo hemen hurbiletiko uh, kan uh, de sagona istuzko lekolo atxiki gausak baiorande libreko arte bali ere eta bueno beste harrengua batea gertu da basena farako heri Antzokiaena hiu langile dia hor bena potere publiko ana shortage la kun beti tipitzen idea Autometatze lusiak izan onduan baionako marinadur kartielien autoen joanjinak beris sabaltuik izan endi ashte hartihuntaik goiti, bi harti goiti beraz. Traban handiek izan dia hor, alo jamentu altsatzen aide lakosa eta hebentika aitzina beraz, untxalaz oaski untxa kuritzen ahalizateke gune hortan. Kultura chaletko berietana koldo suo sok eskalkia kiseneko libria presentatu du hogeita buste urtese eskalerriengaintikuritu da eta lekuko hizkuntza aztertu hunek. honek jentasunak koldo nauzia Koldo zuazok amaika ezpi euskalki eta berezko nortasuna duten amasei izkeraz egatu bitu, baina aratago joan da, gure hizkuntzaren garapen historikoaren itzalari argia ekartzen alegindu baita. Historikoki pentsatu izan baitugu euskalkiak oso zaharrak zirela, baina bere ipotesi kasu eginez gero, erramatarren garaietan euskara aman komun bat mintzatzen genuen. Ikerketa gunen arabera, euskalkiak erdi aroan, iria undiak sortu zirenekoak dira, bereziki nafarroko erasuma desagertu ondokoak. Badia labusa, ziur, ziur zamartzat edo jo daitezkenak. Erromatarren ondorengo garaian, ematen eh, du euskadaneko berdina, berdintuta zegoela, neko koesionatuta zegoela, euskadan eta euskadanak. Iru hitzen zait, koesio erren argatza dago, irunia izan zitek ere da. Bigarren duzazil, zamarra da, euskalkiak gero sortuzi eh, da, erdia barrena. Ekialdeeko erenuan, hor sartzen ditut, zulegoan, afarroa berea, eta Naparro dago bi, bi bar erronkari eta zaraitzu. Eta horrez dago argi zen izan dute daitekeen e, zorlekoa. Baina behar bada euskalkiaren zorlekoa egun daiteke behar noa ere hueska ten alderdi batian. Gaur egun hor, erdara zitzea diten da, euskara galduta dago, baina, ba, erdiaroan hori baak egu euskaldun nazara. Hueskako hiriburuan mila irudeun eta... 40 inguruan debekatu egin zela euskara hitz egitea. Horrek esan nahi du e, euskera jente asko samarrek hitze debekatzeko, ez da. Ondorengo mendeetan euskalkien beste hiru sorleku agertu ziren zuazoren arabera. Bizkaiko zornotza Gernika Bermeo inguruan, Gipuzkerarena Nafarratik aldenduz Betelu Tolosa Donostialdean eta Doribane loitzunez Iburun, sorleku aukantzuen iparraldekoa. Mugako euskalkiak kontuan hartu bitu ere, hartu eman ezberdinek sorrarazi bitutzen 11 azpi euskalkiak identifikatzeko, eta kasuak kasu beste amasei izkeraz berdin. Eta kultur saliaikin jarraikitzeko eta urhentzeko ebai aste ondar juntan, a, sibeoko maskadak a, azken emanaldia emandie eta aurten irurita zalgizeko gaztek a, zutien bai maskada hoike maiten, giro hunian heritar frankoan aitzenin ederki jaun txidia bai beste behine bai lauen txetxegoen. Kiberoko heri handana bat kuritik, iruri, zalgiz eta mendikotako gaztek hiru herri horieetako herritarrer eskaintu dutie azken maskak. Jokias az politiktikkuntza plantatuk eta dantzaileakke fraango trebatuk show egilek, memento goso bat igandie. Zieonttza onanttze, eta ako trebatu diela eta goz gainintik finitzen die egin la izan dute betik ikusten,nantzaai honik agertu du eta. Bajkantai elikentak. Barrikado otan ai sutiak hantan. Kolako biheri chipiek buntadesen maskalabat. Plasegi niki gui adineko hieri kustes guano Shibiuan kultura askare txekidu gila. Badoi ke kultura andan zan erigentunik eta haurake arahenki eitutuk eta Ageidu guano stela Shibiuan fri jaten maiti afini Badella Castelladera. Hegi huntako, gentii. Sho igilek momentu goxua kiganik aitsaliak ere negiotan gozatudi. Baunchi si gamdena, fenchatzinjat iganden, fenchatzin geningen no hobeki. Ordin uh, hoy gaisa hon Eta bai e, haltubeki a zerbaiten negitar, serena charine e, samba terrain, zerbait eginengunila. Eta eskune uh, ne ginga uh, gu rougei eta oui couche quartier, espantagari, te dis tessem. Espantagarimenen chan chara e. Eh, ordin walak, uh, ohalbia uh, kaushitia. Nika uh, siegun chama at sama tinjata uh, Jendeekian herrietan, bon, alienezko jendeekian negoitzia ta herrietan, hor momentu goxu aten gaitzia, hizka gaitzia ta, hor di ka ene eta hor adibidez, bizes juiko tasargitsuko gastekian hoga na egitia unchalk. Gozti dira biztan eta dantsa jausi. Ala beraz eta kantu zure hendu zenbait maskada hoe estais es oso urgentik zen eta dagun Ustailan santut chico maskada hasibituko baitie iu eta salgitzeko herritar hoiek